Брендон мовчав, боячись, що зовсім Утратить глуст від її близькості Забудеться настільки, що Що не зможе сказати Зробити те, заради чого приїхав Принцеса, не дочекавшися відповіді Відійшла і, опустившись перед зеркалом Почала розчісувати волосся Усе ще нервуючи, Скубала себе й кусала губи, щоб не схлипувати Чарльз стояв за нею і раптом помітив синець в неї на щоці. Він увесь ще тремтів, але, дивлячись на цей світ від руки короля на її обличчі, відчув майже фізичний біль. Вислухай мене, моя красуне, так, Мері, ти перемогла. Я хворий тобою і хочу тебе до нестями. І тепер я знаю, що й ти хочеш мене, але ти повинна поступитися повинна стати дружиною Людовіка, інакше нам ніколи не бути разом, а тебе просто замучить. Вона перестала розчісуватися, здивовано дивлячись на його відображення в себе за спиною. Чарльз схилився до неї і поцілував у плече. Крихітко моя, у житті не можна отримати все одразу. Ти кмітлива дівчина і розумієш, що я хочу тобі сказати. Ми ніколи не зможемо кохати один одного так, щоб це не було таємницею. Але якщо ти станеш дружиною Луї, то одержиш і корону Франції, і любов брата, і мене. Я ж сам складав списки членів твого почту, і я входжу до нього. Я поїду з тобою у Францію, Мері, я буду весь час поруч, а там, після твого весілля, ми знайдемо можливість бути разом». Вона мовчала, обмірковуючи його слова. "Це нечесно", сказала вона нарешті, і гріховно. "Так, кохана моя, але таке життя між тобою, сестрою короля, і мною, простим лицарем, пролягає глибока прірва. Але ми зможемо прокласти через неї свій таємний міст, щоб знаходити час для зустрічей і кохання. І це все, на що ми зможемо зважитися". Зробити більше не до снаги, ні тобі, ні мені. Адже якщо ти продовжуватимеш упиратися, тобі заподіють багато болю. А я не в змозі буду тобі допомогти і просто з божеволію. Не прирікай на біль, ні себе, ні мене. І тоді настане день, коли ми зможемо бути разом. О, який це буде чудовий день». Він дивився на хвилюючий вигін її шиї. На ніжній округлості грудей у вирізі сукні у нього пересохло в роті, але він стримав себе, стримав, порив знову обняти її. Вони і так були наодинці довше, ніж належало, а він не міг більше ризикувати. І Брендон продовжував переконувати її, пояснювати, що те, що він пропонує, єдиний вихід для них. «Чарльзи», – тихо сказала Мері, перебивши його, – «ти робиш це для Хела? Для того, щоб довести, що тобі вдалося укласти вигідну угоду і улаштувати все-таки цей союз?» Брендон був спокійний, але його світлі легковажні очі стали темними. Такий біль відбився у них. «Присягаюся всіма святима, що роблю це тільки заради тебе, моя Мері, тому що іншого виходу немає». Він бачив, як вона спохмурніла. «Це ж все одно, що сказати прощавай усім недіям». «Ні, Мері, це спосіб знайти вихід там, де його немає». Вона дивилася перед собою застиглим поглядом. Вітер роздував важкі портієри, по обличчю дівчини пробігали тіні. Зненацька вона посміхнулася. «Чарльзе Брендоне!» Чи казав вам хтось, що ви видатний шахрай? Брендон перевів подих. Навіть частіше, ніж ви можете собі уявити принцесу. Він усе-таки не втримався і ще раз поцілував її. Це був повільний, смутний поцілунок, разом з тим сповнений обіцянок на майбутнє. Коли він відвернувся, мері помітила, що йому насилу вдалося відірватися від неї. «Ні, він не відмовиться від неї, навіть відмовляючися». «Не забаром сюди прибуде король», – сказав Брендон, усе ще насилу силу, гамовуючи почуття. «Що мені йому переказати?» «Що якщо я вийду до нього, я згодна». І посміхнулася, ще незнайомою йому цинічною посмішкою. «Ви домоглися того, що не зміг би ніхто інший, сер Брендон?» і це сприятиме вашій кар'єрі. Їй була навіть приємна туга в його очах, та раптом щось змусило Брендона озирнутися. Повернувшися до дверей, він напружився. Мері теж прислухалася і розрізнила голоси за дверима. А потім вони швидко перезирнулися, і в очах обох з'явився страх. У двері затукали так, що засуви підстрибували в пазах, Відчиніть, відчиніть іменем короля, це був голос Генріха Тюдора. Розділ 8. Король Генріх готувався до від'їзду в Річмонд. Він любив переїзди із замку в замок, любив зміну місць, жваву штовханину переміщення двору. І зараз він із задоволенням спостерігав, як навколо снували слуги, носили баули з речами, Розбирали королівське ліжко та інші меблі, без яких він не міг почуватися комфортно. Так він повернеться в Річмонд, побачить Катерину. Генріх піймав себе на думці, що вже скучив за нею. Ось тільки Мері. Поки що йому вдавалося приховати, що він не може дійти згоди з молодшою сестрою. Хоча шила в мішку не сховаєш і він змушений був визнати, що вже весь двір плідкував про те, що принцеса потрапила в немилість заслужено. Ось і зараз група ошатних лордів зібралася на галереї палацу, про щось жваво розмовляючи. Король розчув ім'я своєї сестри, потім голосний сміх. Внутрішньо Генріх скипів, але взяв себе в руки і підійшов посміхаючись. Усі поспішили вклонитися, Сховали посмішки, але в їхніх очах так і не згас лукавий вогник. Бекінгем, Уілчер, Сурей, Галі Гілфорд. Усі з найближчого оточення. Ви говорили про її високість? Я чув. Не зовсім так спробував уникнути відповіді Сурей. Але я чув, як ви згадували принцесу, наполягав король. Якби він не гнівався на сестру, але він не дозволить їм поливати брудом її ім'я. Тоді заговорив Бекінгем. Ми говорили не стільки про леді Мері, скільки про Чарльза Брендена государю. Кажуть, він нещодавно виїхав, що цікаво, таємно виїхав. Ось я й хотів укласти парісцями з джентльменами щодо того, куди це так терміново поскакав наш красень шталемейстер.